Belső közlés. Tal és szöveg első készből. A szerkesztő pályi márk. Belső közlés. Jó estét kívánok! A Klubrádió zenni és irodalmi műsorának mikrofonjánál Szegő János köszönti Önöket. A mai adás rendhagyó. Minden szentek és halottak napja alkalmából két igen jelentős és a keleténél sokkal korábban elhunyt magyar költőre emlékezünk, Orbán Ottóra és Sziveri Jánosra. Akik pedig ebben segítségünkre lesznek, azok Fenyvesi Ottó költő, író, képzőművész és Nyerges Gábor Ádám költő, irodalomkritikus. Köszöntelek benneteket a stúdióba, és köszönjük, hogy elfogadtátok a meghívásunkat a mai szellemidézéshez. Szervusztok! Szervus. Mi köszönjük a meghívást! Csatlakozom! Először Sziveri Jánosról fogunk beszélgetni, utána Orbán Ottóról, az adás végén pedig megnézzük ezt a két életművet egymás közelében is, egymás lehetséges erőtereibe. Sziveri János mindössze 37 évet élt, legyen ő az első, akit megközelítünk, egy kicsit 1954-ben született, és 1990-ben hunyt el, Budapesten halt meg, de a Vajdaság egyik legjelentősebb költője volt. Azért is téged hívtunk ottó a stúdióba, mert földik is voltatok, barátok is voltatok, és az első kérdés adja magát, hogy mi az első kép, vagy akár az első szó, ami eszedbe jut Sziveri Jánosról. Hát Sziveri Jánosról az jut eszembe, hogy együtt kezdtük a pályánkat. 1972-ben még gimnazistaként, középiskolásként ismertük meg egymást újvidéken egy kiállításon. Igazából mind a ketten a képzőművészet felől indultunk el, és az irodalomhoz hát, később jutottunk el. A Jancsit egy kiállítás megnyitón ismertem meg, és ott én azt hiszem második díjat nyertem, ő pedig harmadik díjat egy ilyen ifjúsági képzőnösszeti vetélkedő volt, fiatal képzőnösszek vetélkedése, és, és utána az, az volt a nyereményünk, hogy Mártéra jöhettünk Magyarországra egy ilyen nemzetközi képzőszeti ifjúsági táborba, ahol hát két hétig együtt voltunk, és, és igazából akkor kovácsolódtunk össze, és, és később pedig hát nagyon sok közös dolgunk volt. Egyrészt ugye 1975-ben már akkor Újvidéken voltunk, és ott tanultunk az Újvidéki Egyetem magyar tanszékén, hiszen ez volt az egyetlen olyan hely, ahol magyarul lehetett tanulni, Jugoszláviában magyar nyelven, a többi az már az mind szerbül vagy horvátul, attól függ, hova jutott az ember, és hát később pedig együtt csináltuk az új szimpózium folyóiratot 1975-től 1983-ig, tehát nagyon sok olyan Közös dolgunk volt, amely hát együtt szenvedtük meg, együtt örültünk, együtt bohémkodtunk, együtt marháskodtunk az életben. És hát a vajdasági irodalomra amúgy is jellemző volt az intenzív társművészeti együttműködés, ha tetszik. Ugye? Tehát ez a vagy ott képzőművészet és költészet közel van egymáshoz, vagy közel volt egymáshoz, az talán nem volt annyira rendhagyó. Mit gondolsz helytálló az a megközelítés, hogy Sziveri a vajdasági irodalomból indult, és rövid élete vége felé, meg a magyarországi irodalomba. Ugye, utolsó kötetei már Magyarországon jelentek, meg Magyarországi kiadóknál, és úgy tűnik, mintha tényleg nagyon hirtelen ért végett volna ez a pálya, meg ez az élet, és a végén lett volna benne már a magyarországi diskurzusba. Ezt ti akkor, és most hogy látod? Annak idején mi az új szimpózion szerkesztőiként tartottuk a mozgóvilággal a kapcsolatot. A régi mozgóval. A régi mozgóvilággal, igen, és, és hát a, az új szimpóziumban Eszterházi Pétert, Radnóti Sándortól kezdve, Nádas Péter, Mészői Miklós, tehát mind ott voltak, mi is közöltük az írásaikat, azokat, amelyiket itt nem lehetett. Uh -huh. Viszont hát valamiféle gesztusként, nem tudom, Reményi Jóska minket is közölt, Sziveri Tengem. Többször voltunk a régi Bertalan utcai szerkesztőségbe, viszont... Én úgy látom, hogy Sziveri Jánost, igen, az itteni irodalmi élet, azt valójában azt a szomorú, pizsamás, pizsamában szereplő emberként ismerte meg, aki már beteg, és, és ilyen fantasztikus, jó verseket tudott írni az a halál közelében. Ugye a, ezeket a képeket, amelyekről beszélek, ezeket Grencsó István csinálta itt Budapest róla már beteg volt, le volt soványodva, és valahogy ez a kép maradt meg róla az itteni irodalomba. Irodalom. Ezért is hoztál talán, bocsáss meg, hogy szavakomágtam olyan verseket, amik a fiatal sziveri Igen, versei? Én, én nekem sziveri János abszolút a bohémséget, a, a vidámságot, a, a vagányságot jelenti, és hát mondom, együtt is ö, követtünk el bizonyos dolgokat, utaztunk magyar műhely találkozókra, ahol a, megismertük az akkori 80-as évekbeli magyar irodalmat, emigrációt, magyarországiakat, többi, És hát nekem igazából ő még az az életerős, vidám fickó, az, aki bennem is működik, és ezeket a szomorú halál előtti verseit, hát kevésbé. Máshogy is olvasod, máshogy őket, De egy erős ellenpontja, szerintem megkérnélek, hogy most olvast fel akkor ezeket az Átad választott Sziveriános verseket, és akkor így a halál tényen keresztül mégis az életre és az ő életére is emlékezünk. A címe: Társas tervezés. Utars Jérsébetnek, akivel az oszthatatlant is megosztottam. Most, hogy így stabilizálódott a helyzetünk, nem tudom, miért kell, hogy jók legyünk. Ha másnak az erkölcs csak puszta fényűzés, lerombolva építés, miért, hogy hisszük még tételes igazunkat? És ha már az igazság semmit nem mond a mának, miért, hogy csillapítja dühünket a bánat? Azt képzeltem, egyik pillanatban veszünk Temerimben Telket, te is helyeselted, s lesz majd macskánk és kutyánk, de csak az, sebeimre raktapasz, vagyis valamiféle megélhetést reméltem, s amit kaptam, csak annyi. Fél nap alatt feléltem, egyszer csak elkezdett hullani a hó, még jó, hogy a szobánkban hideg van, akkor fázhatsz, amikor éppen akarsz. Ennyit azért megadhatok neked. Van még tavalyról fűtőolanyunk, majdnem 70 liter, s feláldoztuk egy kájháért a telket, ami még tartotta bennünk a lelket. Maradtunk itt a telepen, sötétkék kalap a fejemen, lennék bár perverzebb kicsit, tehetnék fejemre akár micit is, meglebben a szél, a kiszolgáltatott balonkabát, Agyon gondozza magát az ember. Még szerencse, derülátó vagyok, tudom, hogy lesz, lesz még valahogy. Rögtön az agyamban igazgat, akit jelenlétem izgat, de ezt már tudod. Tegnap lenyírtad a hajam, egész szépen látszik a bivajnyakam. Velünk minden csak előre halad, vagy hátra. Szükséged lenne egy kis nagy kabátra. Emelkedünk és változunk, tehát s hullunk alá, kőként a porba, beépülünk a korba, így érvennyesítjük a dialektikát, de azért tervezünk tovább könyveket, házat és hazát. Miért nem vagyok perverzebb kicsit? hogy vegyek legalább kocsit, vagyis gyerekszekeret, esetleg kenyeret, ha megkapom a bérem, a bérencek elővigyázatosan apasztják vérem. Azt mondják rólam, iszik és szélhámos, de te tudod, csak álmos, álmos, mint a katonák, aludni csupán egy élettel tovább, aludni estétől estélig, svinni vinni odébb önmagad, legalább emelettel feljebb, mint a lift. Legyünk romlottak, kiállhatatlanok, dolgozzunk mindenki ellen, nyírjuk ki ellenségeinket, vagy legalábbis rugdossuk jól segbe őket. Legyünk hatalmasok, éljünk, mint mindenki más, kárára annak, aki nem vigyáz, s légtalapokat, a légbe ás. Hallgattam embereket elkörsöl beszélni, kik maguk között megosztottak hatalmakat, s hallgattam egy pillanatra, azt képzeltem, lesz majd lakásunk, vagy legalább valami albérleti kájhánk, amiben néha napján az időzített tüzelőt hánynánk. De mint most, panóniai vagyok és János, 30 éves és csak költő, de ezt te is tudod. A földdel kéne tudni bánni, s lehet -e ennél szebbet kívánni. De hol a földem legalább talpalatni, ahol a fogamat ott bírnám hagyni. Még jó, hogy kimerítettem az optimizmusom, s vagyontalanságomat is az utókorra hagyományozom. Hát köszönöm ezt a verset már csak azért is, mert nagyon sok olyan kérdésre megválaszolta magát a vers, amit sziveri kapcsán feltehetnénk, hogy hol érezte magát otthon, hogyan kapcsolódott a magyar költészethez, hisz rengeteg olyan apróság volt ebben a versben, ami fontos motívum volt. Ugye nincs belső közlé zene nélkül, most is lesz egy zeneszám, miközben Philip Glass, Einstein on the Beach című művének a Knee tétele. Elmondanád, hogy miért ezt a zenét választottad a beszélgetésünkhöz? Igen, Sziveri Jánossal 1981-ben Bécsbe voltunk az említett Magyar Műhely találkozón, illetve Háderzdorban kint Bécs mellett, és hát oda megérkeztünk, mint fiatal emberek, én, mint punk, Sziveri is egy ilyen hippiszerű ember, és hát nagy megrőkönnyedést okoztunk ottan többeknek, azóta is itt évtizedek óta emlegettek bennünket, hogy megjöttek a délvidéki barbárok, és már az első nap különböző problémák voltak, Sziveri beleesett egy medencébe, de hát ezt túléltük. Utána is voltak különböző dolgok, de ott a felolvasásokat, és bementünk Bécsbe, és kerestük ezt az Einstein on the Beach című Philip Glass lemezt, mert hogy láttuk Belgrádban ezt a 6 vagy 7 órás előadást, és Bob Wilson rendezte. Bob Wilson rendezte, és fantasztikus hatással volt ránk, és abban éltünk, hogy meg kell szerezni a zenéjét, és hát a Bakelitot ott megtaláltuk, valahol az operával szemben volt egy ilyen föld alatti lemezbolt, és ott megvettük a dupla lemezt, és akkor ezt hallgattuk. Hát hallgassuk most együtt mi is. So if you say well, get you'll get something, wings of the sand, It could be some fish, fish. So it could be for ones. Or So if you catch the wind from, from ten miles. Do you remember how? The, the best right. I put the ball on the ball, and the timber on a on brakes. Then the four balls went down to that, and I the base. Get those four balls away against the a soothing story to banish the disturbing thoughts of the day to set at rest our troubled minds and put at ease our ruffled spirits and what sort of story shall we hear ah it will be a familiar story a story that is so very old and yet it is so new it is the old old story of love two lovers sat on a park bench with their bodies touching each other holding hands in the moonlight there was silence between them so profound was their love for each other, they needed no words to express it. And so they sat in silence on a park bench with their bodies touching, holding hands in the moonlight. Finally, she spoke. Of my life, my sun, moon, and stars. You are my everything. Without you, I have no reason for being. Again, there was silence as the two lovers sat on a park bench, their bodies touching, holding hands in the moonlight. Once more. How much do you love me, John? He asked. he answered, how much do I love you? Count the stars in the sky, measure the wattens of the ocean with a teaspoon, number the grains of sand on the seashore, impossible, you say? Yes, and it is just as impossible for me to say how much I love you. My love for you is higher than the heavens, deeper than Hades, and broader than the earth. It has no limits, no bounds. Everything must have an ending except my love for you. There was more. with the bodies touching, holding hands in the moonlight. Once more, her voice was heard. Kiss me, John, she implored, and leaning over, he pressed his lips warmly to hers in fervent hostilation. Filip Glass, Einstein and the Beat hallottuk a Neefive Five tételet, ezt a számot Fenyvesi Otto választotta Sziver Jánoshoz kötődően. A mai adásban két igen jelentős és korán elhunyt magyar költőre, Sziver Jánosra és Orbán Ottól emlékezünk, pályatársaikkal, Nierges Gáda Rádám költővel és Fenyvesi Otto költőíróval, és most fordulnék a Orbán Otto életmű kutatójához, Gábor. Ugye Orbán Otto 1936-ban született és 2002-ben halt meg, 67 évet élt, idén lenne 85 éves, és már 12 éven nincs közöttünk. Az ominózus irodalomtörténeti purgatóriumban a kortárs és a klasszikus határán szerinted hol van most Orbán Otto? Szép nehéz kérdéssel kezdünk. Um... Mert hát ugye pont az Orbán recepciónak a, a megítélése már egy nagyon nehéz dolog. Nyilván az elfogult kutató az rendszerint reklamálni szokta, hogy nem értékén becsülik az általa kutatott szerzőt, hogy nem foglalkoznak vele eleget. Mi most ezt próbáljuk csinálni, de valóban Orbán ottó a társi versolvasásban jelen van az olvasóknál, de a kortás lírára úgy érzem, hogy kevésbé hat, kevésbé is foglalkoznak vele, Üm, viszont lényegében a féle élők ezekú szerintem már életében ez elmondható volt róla és ez azóta se változott. szerintem az Orbán Ótó talán arra annak az egyik legérdekesebb példája, hogy egy költészetben mennyire egymás mellett tudnak lenni különböző irányzatok, ha tetszik most néhányat felsorolok a hagyománytudat, a modernitás, az avantgárd és a posztmodern is egymás mellett létezik, ezeket a rétegeket, ha egy kicsit szétbontanánk megnéznénk, akkor te hogy látod, melyek a meghatározók vagy egyetértesz -e ezzel a leírással?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 egyetértek, még akár kiegészíthető is volna, teszem azt a népi hagyományal, a bitköltészet hagyományával, és még rengeteg mindennel. Tehát az Orbán Lira az tényleg egy ilyen nagy-nagy olvasztó tégei, tulajdonképpen mindennek, amit olvasott, és mindent olvasott is a szerzője, és megihlette. Tulajdonképpen a, a saját részben ironikus öndefiníciója, azt tudnék kapaszkodni, vagy abba tudnék kapaszkodni, hogy ő a féle konzervatív költőként határozta meg magát, miközben a leg, kora legmodernebbből gondolkodó szerzők közt volt, de az attitűdjében mégis volt valami, tehát a hagyományőrzés azt hiszem számára a megújításon keresztül, meg a különböző izgalmas konstrukciók létrehozásán keresztül, de mégis fontos volt, és szerintem ezért is van az, ha már visszautalva az előző kérdésedre, hogy, hogy klasszikusnak érezzük, a modernségében is, mivel nem olyan trendszerű volt a modernsége, nem is kopott annyit egy másik költői paradigmából visszanézve sem. És egy kicsit olyan volt a költészetében, mint az az ember, aki Ungváron élt 5 évtizedig és 6 országnak volt az állampolgára. Tehát hogy igazából az ő költészete mindig egy fix ponton volt, csak mintha pályai elején egész hogy nézték volna azt a pozíciót, és élete végén, meg mintha már egyfajta opposícióba lett volna ez a pozíció. Erről mit gondolsz? Egyrészt az, hogy ez pontosan így van, másrészt pedig azért is, tehát eleinte ugye azért bírálták, hogy látszólag nincsen egyedi hangja, pusztán azért már annyi mindent próbál, hogy ebben elvész, azt vélelmezték a kritikusai, a vége felé pedig valóban, ahogy mondod is, nem tűnt már elég újítónak mondjuk egy újabb korszak szellem felől nézve, miközben én azt hiszem, hogy akkor én is hoznék egy ilyen hasonló példát, tehát mintha egy úszó egyszerűen egy másik medencében úszna, és nem is érdeklik azok a paradigmatisztikus ö, irodalmi elvárások, amik körülötte történnek. Tényleg egy teljesen öntörvényű, egyedi költészetet hozott létre, miközben olyan nagyon sok új elemető ebben nem talált ki, de az, ahogyan bánt, ezek, az, hogy nem is emlékeztet rá, szerintem egyik párhuzamosan íródó sem. És ezzel a medencemet a forával visszakapcsoltál Otto anekdotájához, Sziverihez, aki beleesett a medencébe, amiben reményeim szerint volt víz, és akkor így a Archimedes törvény alapján nagyobb gondjai nem lettek. A következő kérdésem picit személyesebb és mozertani is. Ugye te említettem eredetem történészként kiemelten kutat a Dorbánótól költészetét, emellett pedig költő is vagy. És Adnám magát a kérdés, hogy hogyan úszod meg, vagy nem úszod meg, ha már medence, hogy rád vagy ne rád ez a írja. Ugye számvetés forgó című meghatározó előzménye, az irodalmi humor tekintetében is rokoníthatók vagytok. Nem akarok rádiézteni egy halloween a hatás iszonynal, de mégis hogy álltok így ketten. Nem, nem tudsz már rám mert ezt kipipáltuk. Azt hiszem, hogy én valahogy úgy viszonyultam Orbán Ottohoz, Orbán Otto költészetihez, ahogy ő is más hatásokra. Tehát én egyszerűen beláttam, hogy olyan mértékig Hat rá, mert ő volt az első ilyen költészeti mesterem, noha nem ismerhettük egymást, úgyhogy én úgy gondoltam, hogy egyszerűbb kiírtam magamból, és engednem érvényesülni ezt a hatást pont az általad említett kötetben, és azóta már sokkal szubtilisebben tudok ehhez visszanyúlni. Van benne egy antitest, egy ilyen napjaim van aktuális metaforával. Nem is tudok mit mondani, olyan szép volt. Na, visszajéneklem a sajtot a szádba, és megkérnélek, hogy most te olvassál föl Orbán a verset, és röviden indokold is, hogy melyik verset hoztad Orbán Én annó érettségire készülő kisdiákként találkoztam először Imára nem csak a nevével, hanem a verseivel, és az akkori magyar fakultációs tanárom olyan ihletetten olvasta föl ezt a, szerintem húsba vágóan elképesztő költeményt, hogy onnantól nem volt kérdés, hogy hazamegyek és elkezdem olvasni Vadul uh, Orbán-Ottó költészetét, és azóta is ezt csinálom. nek az a cím, hogy életünk föld közelben Meghalnak mindenek. Meghalt Kassák Lajos, meghalt Déri Tibor meghalt Kormos István, meghalt Nagy László, meghalt Örkény István, meghalt Pilinszki János, meghalt I.S. Gyula, meghalt Kálnoki László, meghalt Jékeli Zoltán, meghalt Vörös Sándor, meghalt Karinti Cini, meghalt Nemes Nagy Ágnes, meghalt Vas István, meghalnak mindenek. Ébresztő föl a kurva anyjukat! Tíz perc múlva bassza meg magukat a hétfelé lángoló faszával a dicsőséges mennyei sereg, minden rohadt buzeráns emberi csont hófehéren és teljes menetfelszerelésben sorakozik az udvaron. Angyal úr, kérem szépen, tizedes úr, te barom! Tizedes úr, kérem szépen, Kus. Tíz perc múlva, és ne adja a magasságos Isten, hogy egy is elkéssen, mert az egész föld alatt bujkáló, orfacsaró, büdös, civil banda csúnyán rábaszik. Vigyázállásban. Minden jótét lélek dicséri az urat. Jó lesik olykor a csönd, Elidőznünk az elhagyatott külvárosi temetőkertben, Aranyfüst meg és darazsak, Kora őszünk, az égen sok pici, fodros lepedő E Fénybe hiába szivárog utánam a füstköd, Hogy minden és mindenki meghal, igen. Hallom ciripelni magamban az őrült tücsköt, Mi nem... Mi nem, mi nem. Élet ága, élet anyja, magzatát minek foganja, ha a halál megrohanja. Lajos, te ne basz ki velem, te meg ne itt nekem, hé Lajos, a rózsi van itt, a te rózsit szól hozzád, Lajos, ne basz ki velem, te szemétbánya, Lajoskám, én vagyok a te szerető rózsid, ne hagyj itt, te szemét, te drága, jaj. jaj, jaj! Bogár, bogárkám, bogaracskám, kis kutyám, kutyuskám az egyetlen ember, akit szerettem ezen a földön, egy kutya. Úgy kellett őtet kilapátolni, kilapátónyi csúnyájul be volt zúzva neki az arca, valósággal megmondva nem is volt már arca neki semmise semmi se, csak egy olyan véres takonyforma volt az Isten megbocsása nékem, egy nagy rondaság volt az már, nem ember, csak hót, az egyik karját is neki úgy tanáltuk meg később vagy ötven méterre a sinek mentin, hogy elütötte őtet a gép. Belindek és bürög anyja, ha a halál megrohanja." Nyugodjék békében, vers volt míg volt vers, most széttépen. Nyugodjék békében, ha eddig sem, mostantól végképp nem. Nyugodjék békében, cáfolhatatlan tényképpen. Nyugodjék békében, lángoló vércsöpp az ékkékben. Nyugodjék békében, gyönyör és kalanda rémségben. Nyugodjék békében, izgága a gyerek a vénségben. Nyugodjék békében, formátlanul is épségben, nyugodjék békében, kezdet a végében, nyugodjék békében, földé az égében, nyugodjék békében, mosolyog bár csak egy fényképen. Nyugodjék békében, nyugodjék békében, nyugodjék békében, békében, békében. Köszönjük szépen Erges Gábor Ádámnak a felolvasást. Most pedig zenek következik, egy olyan zene, ami kapcsolódik Orbán Ottóhoz, Franz Schubert a Halál és Aláinkat című csodálatos vonós négyesének a második tétele. Hogy kerül ide Schubert, hogy kapcsolódik Orbán Ottóhoz. Úgy szóval intertextuálisá is vált számára, mint a legtöbb meghatározó kulturális élménye. Például a a legkedvesebb zeneszerzői belekerültek a verseibe, Hasonló kép volt ez más művészeti állok esetében is. Schubert kiemeltem, fontos volt. Pont a Bas István emlékére írt versbe van az, hogy Schubert dalában, Schubert dalamában, minden hangban hallható halál van, mégsem úgy hallgatott, hogy halálra váltan, kacérkodsz és táncolsz, vigac, mintha bálban. Rancsuvert a halális és a című vonós négyesének második lassú tételét hallottuk a belső közlés mai adásában, a mikrofonnál továbbra is Szegő Jánost hallják. A mai adásban minden szentek és halottak napja alkalmából Orbánótóra és Sziver Jánosra emlékezünk, két korán elhunyt jeles költőre, ebben Fenyves Jótó és Nyerges Gábor Ádám segít minket, velük idézzük fel a két költő alakját, és most már egy kicsit nézzük is őket egyfajta közös kontextusban, nem tudom, ők valaha találkoztak -e egymással, erről van bármely költöknek valamilyen tudása, tudomása. Én nem tudom. Most negyves Én tolalézte. találkoztam Orbán Ottoval és Sziveri Jánossal is, de hogy ők egymással azt nem tudom. Gábor? Én még kevésbé tudom. Nem tartom kizártnak. Ti mind a trusszák is találkozhattatok igen, Orbán igen, Én... A 80-as években kezdtem el közölni, miután betiltották az új szimpóziont Újvidéken, akkor kezdtem el közölni itt a Budapesten a kortárs baj, uh -huh. és akkor ő ott főmunkatárs volt, és a 90 es években is egészen a haláláig, hát nagyon nyomon követte a költészetemet, és egyfajta mentorként őrködött fölöttem, és mondogatta, hogy írja többet, de mostanában már az van, hogy az utóbbi időben elkezdtem, két nagy adósságom van, vagy volt. Az egyik, Tandori Dezső, őt már elkezdtem földolgozni a jelenkorban, meg is jelent egy hosszabb versem róla, de most elhatároztam, hogy Orbán Otto után is utána nézek a régi könyvek, stb. nagyon izgalmas terepnek ígérkezik Orbán Otto felfedezése. Egyrészt ugye a a bítköltészet miatt vonzódtunk talán egymáshoz valamennyire, bár neki ugye a ginzberg és a bítköltészettel voltak fenntartásai igazából. Azt hiszem, halála előtt utolsó találkozásunk az Balatonfüreden volt, épp a Quasimodo-fesztiválon, hmm. és még ottan nagyon reszketegen üldögélt és együtt vacsoráztunk. Hmm. És mit gondoltok, hogyan érdemes megnézni az ő lehetséges alkati rokonságokat? Most két hosszú verset olvastatok mind a két költőtől, és mintha a formának, a formátlanságnak, a határok feszegetésének a tapasztalatába vagy kísérletébe talán rokoníthatóak, de hogy látjátok, mennyire voltak akár kortársai egymásnak, abban néhány rövid évben is, vagy mennyire vannak egymáshoz távol vagy közel a Magyar irodalom történetében imáron? Urak. Ugye... Um tehát az, hogy, hogy találunk olyan szerzőket, akiknek a betegségük meghatározó volt, illetve tehát a halálköltészetük meghatározó volt az életük vége felé, az, az általában már eleve kijelöl egy párhuzamot, de szerintem akkor már érdemesebb egyrészt tényleg ezt a, a, a, a sajátos nehezen kategorizálható stílus kialakítását mondani a, a, a humorhoz való viszonyt, illetve az, hogy ez mondjuk a, a, a, az egzisztenciális önképpel az, az önmagunkhoz állandó újraértelmezésével hogyan tud összefüggeni. Ez, ez ma azt hiszem egy viszonylag ritkás dolog, és éppen ezért is még inkább felértékel. És nem lehet, ez a groteszkre való hajlam ironikuság abból is fakadt, hogy mind a kettőknek szomorú végük lett a halálukkal, de hogy a kisebbségi sorsba születtek, ha tetszik mind a ketten. Orbán ott a második világháború zsidónak minősített magyar állampolgárként vészelt, tehát édesapját elvesztette, Sziveriános János kisebbségiként nőtt fel, egy jugoszlávia nevezett, ma már utópiában, lehet, hogy ez is egyfajta muníció volt, hogy a költészetükben ennyire erős hajlamuk legyen az iróniára, öniróniára? Nálunk az volt, hogy az a költészeti hagyomány, amit mi kaptunk a szimpózion idősebb generációjától, az egyfajta demisztifikációja volt a költészetnek, tehát egyfajta szétszerelése, lebontása ezeknek a felséges dolgoknak, amik a költészetre rárogattak, és én úgy látom, amit itt Gábor is felolvasott. Nagyon örültem, hogy az első az kassák volt a, a vers első mondatában, mert hogy nekünk kassák, annak idején hát az új szimpoziumban egy szimbólum volt. A tolnaék kapcsolatba álltak vele, de mi már nem, mert hát ő akkor már meghalt, 60-as években, de épp a kassáki költészet, ami szerintem ma sincs ott, ahol kellene meg a fiatalok se volt felé ez a formátlanság és ez a demisztifikáció, ami szerintem egy egészséges demisztifikáció ezekkel a fenkölt, fenséges dolgokkal szembe ez fontos. És a történelben nincsen, ha az irodalomban azt hiszem, valamennyire lehet-e. Mit gondolsz, hogyha sziverit ilyen hamar nem ragadja el ez a rettenetes halál, akkor merre folytatódhatott volna, merre alakulhatott volna ez a költészet, így már a 90-es években, ebben a Magyarország irodalmi örömpölyben? Valószínűleg akkor ő még nem jött volna át, ő csak a betegsége miatt jött át, mert hogy az itteni barátok segítséget ajánlottak neki, hogy kezelés, stb. Ugye őnek irák betegsége volt ilyen hasnyál és gyomor egyéb bajai, és hát ez nagyon gyorsan lefolyt egy-két év maradt a felfedezés után neki, és ő benne valamiféle ösztön, ilyen vulkánszerűen a halál közelsége. Én szerintem valahogy megmaradt volna egy kicsit ennek a délvidéki barbár hangok jobban megérintették volna, mondjuk egy ilyen bartóki barbárság, ami nem annyira szabályos, nem annyira beszabályozott. Inkább ahogy részemről is a költészet az inkább ilyen szabálytalanság, szabálytalanságok keresése, felfedezése és... Aki pedig erre az utolsó szíverére kíváncsi, ajánljuk a Bábel című versét, ahol ennek a belobbanását láthatjuk. Még egy érdekes párhozom, hogy Orbán Otto betegségekor is a barátok tisztelő kollégák mm. segítették, amennyire lehetett Orbán Otto gyógyulását, radnóti színházban esteket szerveztek, stb. Tehát ez is egy lehetséges, hát szomorú párhuzam talán. Igen. Igen. Csak ahhoz szeretném csatlakozni, hogy ezen én is sokat gondolkodtam, hogy mi történik a Orbán Otto, hiszen élhetne ma is. Igen, hát tovább... 85 éves én... lenne. Ez... Így van. És arra jutottam, hogy a pályája utolsó szakaszában ezt szokták mutatni, hogy klasszicizálódik, leegyszerűsödik a verselése, de ennek azt sem inkább a betegség fizikai ez is voltak közei. De hogy nem, nem nagyon változtatott volna azon, ami a költészete alapképlete ezen a sok regiszterűségen. És hát, hogy mondjam, pontosan azáltal, hogy ez manapság viszont már, pont a játékosság, az a szöveggel való babrálás, a humor, az irónia, az viszont egyre inkább kikopóban van. De, amit kérdezte korábban, ezt látjuk, azt hiszem a recepcióján azon, hogy kortársilag mennyire nincs jelen. Az Orbán költészet ezért sem változott, de azt hiszem nem változott volna nagyon. Nagyon szépen köszönöm mindkettőtöknek, hogy itt voltatok és kicsit felidéztük ezeknek a költőknek az alakját, és ugyan most a halál apropójából találkoztunk más távlatot áll a halála vagy a radnót írja a versébe, de mégis örülök, hogy az életszerűségre, és ezeknek a pályáknak, meg annyi titkára egy kicsi fény vetülhetett egy képzavarral élve. Majdásunk végéhez értünk, talán még azt kell elmondani, hogy mind a két nagy magyar költő a farkas temetőben nyugszik, hogy ha bárki esetleg felszeretné keresni a sírjukat most vagy akár mikor, akkor ezt meg megteheti. Én meglepődtem, azt hittem, hogy Sziveri esetleg a Vajdaságban nyugszik, Orbán ott, ott meg valami az óbudai temetőbe képzeltem nagyon sok fontos barátja nyugszik ott, de minden esetre farkas vannak. Mai adásunkban is volt zene, Schubert, illetve Philip Glass szerzeménye, és a végén már az maradt csak hátra, hogy elköszönjek, és bejelentsem, hogy a jövő héten Marton Éva várja önöket, Celler Kis Tamás fiatal Vajdasági költővel fog beszélgetni, vendégeinknek Fenyvesi Otto költőíró képzőművésznek is, köszönöm, hogy itt voltak. Megköszönöm figyelmünket a hangmérnök Budai Marton nevében is. További szép estét kívánok. A műsorvezetőt Szegő János talalták. Belső közlés. Dal és szöveg első kézből. A szerkesztő Páj Márk. Belső közlés.